Bai, orduan gazatu dena, bo, azalduko dut, atzo biltzen lagusia izan zen, gure ligako, taldeko ligako pilotako biltzen lagusia izan zen garazina, ategu izan, eta behor, jakin dugu e, e, frontseko zeerakuntzako lehenakariaren bitartez, e, linun txubekaren bitartez, ebe, jakin begizula, Espainiako federazioko lehenakariak e, idatze izuela, e, angulo jomak, egan ez, etzola gehiago onak Batuko, e, iparaldea, e, espainialko e, luketan urbaztegan. E, hori da, e, hitze zer ganduna. Baina, ba, guk, mm -hmm. bat du, ja, iruagen uhtera, begiz hitzuligarela txapeketa orzara. Batuko eh? e, du, hitze zerren txapeketa hori. Hori da, eskodariako polentia bakitxetako zenexioit, notari hoberenekina. Hiru kategoria uktetan, eta gehi dago ere diosa Espainiako erri bat. Eta orduan, iruan uktetago gaudela, orain arte gango nuke ez dela izan beste munduko arazorik, trabarik Espainioa Administrazioa Aldetik, Ministerizioa Aldetik, ara orain bet-betan ez gaituzte gehiago ikusinari, bo, ara, pentsatzen dut e, e, erabaki politiko bat dela, esta ahora, sustendena. Bueno, ba, yo le esanborrizun no? o arazoiak sea, eh baldin badaude, zuen ustez, eh bueno, ba behar bada kiroletik kanpoko e, kirol jarduretatik kanpoko arazoiak izango ziren, esta. Ahora yo garbi dauka du ta baita ere txikoak denek diru garbi, handu, no, no da zorra que cierra para ser zen, mundo juega, mi eta, bueno, Ara zertan denegoera, e, blokeatua denik, e, nik e, zehango nuke guretzat ez dula gauzandirik, e, bueno, pertsolalkin ezzat, ninaiz konfiniatzearen e, nagozia, txateketa horretan iparaldean edoakionez, bueno, etzaidu guri hauzandirik anbatuko, bensik eta lehen iru egunak ditugu, haste e, e, ditugu iparaldean, bueno, hor ezin niregute dedekatu e, guri bentsak jokatzea gure ere moan, e, artean Gero laguaguen asteburuan buruan gipuzkoa jomeak ginen, jomeak gira, ginen ez, jomeak gira eta jomobira, zerentak gipuzkoa ere ez da kokatzen Espainiako federakuntzaren uh, ardurapean, eh? nola Espainiko federakuntzaren ez den batera afiliatua Espainiakoarekin. Gero gertuko zaigu Iruñarra jotean afororak, oiek oie bai uh, afiliatua dira Espainiako federakuntzaren, ogan angulok jaunako bat duela etiko cheziki. Kofilo baina guk beintzat eh, garbi daukago ez dugula ez dugula gibe tekniko dugu, eta gertaotan parte hartu bugia eta koshiko dugu gure zor zanduri moren, da, ez zorrenda, memoraren gau. Ezta ketaurriko zien dozuen eh honetan eh, bueno, Euskal Eusko Jaurlaritzarekin, Euskal Gobernuarekin eta Nafarroko Gobernuarekin, bueno, ba harremanetan jartzea, saltzeko egora zein den. Eh bada ba, ba, kompetentzia dituztela sentzu baten baita berakirol eh Arloari dagokionez baina... Bueno, ikusiko dugu... Eh, ara, atzoatera da, eskupori, begiori atzoatera da, eh, nik ere, duen begirik, egon eh, atzoat, e? Eh, eta orduan eh, bo, ikusiko dugu orain bai guk, emparatle eh, bezala, nola gauden Santiago eh, federakuntzarekin lotuak, bo, nire eh, nik zehiten dugun, ofisialki zehiten dugun, eta ikusiko dugu dugun, eh, eran zumo giro hono eh, Espainiakoari ere, ez ezkietan zumear diogunik ere ezer, itxingen dugu ordan, dugu ja atzo patxi gauregi ordezkoen gomitatu bezala gure biztanaguzigar patxi gauregi baita Eskuadiko Federazioko lehendakaria, eta kontu da sailia Eskuadiko Federazioa da. Eta itxingen dugu bizkart, zenorait, itxingen dugu ere, ber, zer, zer nola segitzen den no? Administrazio aldetik zeh, ze, Espainiatik zehaterako den, eh? eta gegoen, ama. Un kirol aldeti baintzat, hau gaude kirola egiteko, hau gaude gure pilota, gure egian, gure eskale egian, eskaldunenak perteniokateko, eta gure ez e, du ezer aldatuko e, Madridetik, hau e, gaude bat, hori buruz, eh? E.